Це був зовсім інший світ, аніж той, з якого я утік. Можливо, багатолюдне місто і цей островок, ще живої природи, належали до різних шарів Всесвіту, перебували у різних вимірах, а сполучалися між собою електричкою. Сучасна людина, начитавшись книжечок із серії «Пригода і фантастика», здатна виплітати своїм скаламученим розумом ще й не такі химерії. Наприклад, опуститися до рівня дружини Івана Івановича і повірити у віддіум, або в невмирущість вождя, який із-під землі показує масам шляху мебуття кам'яною рукою. Я підвівся, впрягся знову у свого рюкзака і почалапав стежкою, якою вів мене восени Іван Іванович. Перебрів видолки, звернув до яру і трохи не заблукав. Коли ж нарешті побачив Під зеленастою шапкою пагорба Двері землянки Аж засміявся Радісно як дитина якій подарували цяцьку Звершилося Човен мого життя Причалював до свого останнього пристановища, До берега великої самоти Я певен був Що звідси уже нікуди не рушу Тут мені доживати віку Тут мені помирать я зробив останній ривок, на чакінь, якому запахла стайня, і вибрався по крутосхилу на вишиту молодою травою тераску, трохи нижче у дверей. Зняв з плечей амуніцію, теплу одежу і роззирнувся. Довкола, скільки й око сягало, землю ніби виорали велетейським плугом яруги, переярки, вибалки, провалля. Весняне небо з єдиним, як у міфічного циклопа, оком, туго, без жодної на неясно синім шовку, напнути на шпилю довколишніх пагорбів. Вони обрамляли мій світ, мій острів, моє безлюддя, моє царство. З проваль пнулися до неба ніжно-зелені вершини верб. Сизокоричневі, ще безлисті акацієві гаї, значили глиністі ребра ярів, наче прокладки між сторінок книги. Ще вище зеленіли сосни із билими краплинами баріз. Узвишок, що в нього вхрясла землянка, затуляв тераску від північних з моря вітрів, і тут на осонні було по спечно. На схилові попід деревами розкошував рясний високий чистотіл. Від самої зими тут, певно, ніхто й ногою не ступав, жодного сліду. Та й хто б подержся на ці пагорби У ці нетрища, окрім Івана Івановича А він уже сорок днів, як на тім світі Та й іншого ключа не існувало Бо замок до землянки кував сільський коваль За три пляшки самогону Так розповідав восени Іван Іванович Ключ був трубчастий, з трьома виїмками Він одягався на голівку стержня Я довго крутив ключем Поки стержень виков з нови корпуса. Нарешті важкі двері землянки відчинилися. Назустріч війнуло теплою вогкістю, наче серед морозної зими з льоху. Дощатий піл на дерев'яних стовпчиках, настелений вздовж стіни, аж блищав, ніби щойно вимитий. Восени, за моїх перших відвідин землянки, на ньому лежала темна потаруха, що колись була сіном. Долівку ніби тільки-но підмели, ще й узори одвохкого віника не встигли висохнути. Під стелею на Цвяхові висів ліхтар, склепений із алюмінієвого листа. Такими ліхтарями раніше користувалися бакенщики. За його скельцем біліла новенька, ще жодного разу не запалювана парафінова свічка. От грубки пащило теплом, її справді сьогодні топили, всередині ще яскрів присок – на столику, збитому із неструганих дощок, застеленому новенькою клейонкою, стояла гранчата склянка, повна води, а в ній три гілочки розквітлої верби. Квітки у сутінках землянки світилися, як маленькі сонечка. Хтось про мене дбав. І ще подивувало мене. На дерев'янім, вичовганім порозі землянки лежав маленький замок, Звичайнісінький, раніше їх десятки припадали курявою на вітрина сільських крамниць Я переступив його, зайшов до землянки, поклав рюкзака на край полу А коли обернувся і хотів той замок підняти, згодиться в господарстві на цьому острові Замка на порозі не було Не повіривши власним очам, я нагнувся, провів долонею по шорсткуватій деревині Можливо, замок мені привидився Галюцинації. Я майже не спав минулої ночі Я стомився в дорозі Уже через багато днів Я запитав про той замок у балерини Вона зробила здивовані очі Невже ж тебе, Рубінзоне Хтось хотів причарувати Це просто робиться Замок заговорюють на певну жінку Кладуть на поріг Ти його переступаєш Тоді замок замикають а ключі кидають на дно ріки чи криниці І ти навік примкнутий серцем до тої жінки Але невже я потребувала тих примітивних чарувань Аби тебе звабити, прихилити до себе? Це правда, балерина не потребувала чарувань Аби причарувати до себе І все ж голос її не здався мені щирим Та й моляло мене Звідки таїса могла знати, що я вже в жолудівці і простую до землянки А мені про все сороки доповідали Щойно ти зійшов з автобуса Які ще сороки? Звичайнісінькі робінзоне Хвостаті, пащикуваті Того ранку я зібрала сорок з усієї околиці у себе в саду Як зібрала? Дуже просто Повісила на грушу торбинку, що біля воріт моїх А в торбинці права нога Серце і печінка сови Вони злетілися, наші колгоспники, на вибори Коли в буфеті пиво й цукерки Сороки стежили за кожним твоїм кроком І мені вісті приносили А ти не зважив на них Я дуже з того втішалася Ти ж знаєш, я зловтішна, ой зловтішна Буваю, іноді, поки не полюблю А тоді вже така добра, хоч до рани прикладай Собі самі на шкоду Тебе ще бачу цікавить Як я двері відчинила Хоч ключ один І це простенько Є така розрив трава Торкнеш нею замка Він і падає, наче яблуко з яблуні. Вона ось тут, у яру росте Але треба знати Коли і як її рвати Нема нічого легшого Аніж стати відьмою Трішки теорії і трішки практики а як зайшла до землянки, не лишивши на траві сліду, то я ж не ходжу, я на мітлі літаю, це тобі кожен у селі скаже. Поки ти до Іваншихи заходив, поки на пагорби і своїм рюкзаком видряпувався, я грубку протопила і в землянці прибрала. Ледве гілочки вербові у склянку поставила, а ти вже тут, на терасці. А що ти мене не бачив, то це ж ніяка не математика, а звичайнісінька арифметика, доступна для першокласника, досить мати кістку невидимки, і ти невидимий. Для цього треба чорну кішку зварити, з'їсти, вибравши геть усі кістки, а потім стаєш перед дзеркалом і кожну кістку кладеш до рота, не одриваючи очей від дзеркала. Коли сам себе у дзеркалі не побачиш, ото і є вона кістка невидимки. Ходи з кісточкою у роті, куди хочеш. Що хочеш роби, ніхто тебе не побачить. Невже ти Рубінзоне чорної білої магії не читав? Вона тепер продається на кожній книжковій розкладці у Києві. А в моєї бабусі було ще дореволюційне видання. Вона ховала його од мене на горищі у солом'яній трусі. Але я знайшла і прочитала ще школяркою. І вже тоді багато знала І в будь-яку хвилину могла стати невидимою Було у рота і до учительської Оцінки у класному журналі виправлять Через те я завжди була відмінниця І закінчила школу із золотою медаллю Звісно, балерина глузувала з мене Ще раз кажу Аби закохатися в неї Не обов'язково переступати через замок на порозі Але ж замок таки був а може і не було, може, привиділося мені. Як і багато що. Хто тепер скаже правду? Та й чи потрібна вона та правда? Розділ третій. Отже, тут у землянці, на схилі гори, мені доживати віку. Тут, можливо, під брилами глини спочивати і тілу моєму. Землянка невічна, як і я, але поки що треба думати про життя, а не про смерть Про виживання За нових для мене умов, за нових обставин Чого найперше потребує людина Тепла, води, їжі У глибині землянки, куди ледве стягало денне світло Лежали рівненько складені, як у дровітні доброго господаря, дрова Я взяв на руку трохи паліччя, вкинув до грубки, де ще тліло коли зійшов на терасу по залишені там речі, із залізної труби на схилі уже вихоплювалися крутені диму. Тяга була добра, але грубка не мала переходів, узимку доведеться палити в ній без перестанку. Я заніс до землянки рюкзака, одяг розвісив на цвяшки, що стриміли із стін, обставлених окоренками акацій. Слід було подбати про харчі, прихоплені з міста». Згадавши про вулик, якого бачив тут восени, зазирнув під піл. Вулик там і стояв. На дві сім'ї, оббитий залізом, з боків дві залізні ручки. Скоро по війні Іван Іванович захопився бджільництвом. Ушалені, як він казав, далі від фіноінспекторського ока. Але бджоли п'яничок не люблять. Це теж його слова. Я заледве виволік ту схожу на сейф-скриньку з-під полу. І не дивно. У вулику трохи не доверху поліетиленових кульків з вермішеллю, рисом та горохом. Ще й кілограмів зо два цукру, сіль, шість банок тушкованої яловичини. Хтось таки дбав про мене. Іван Іванович, добрий янгол, злий янгол. Так чи інак, а почувався я тезкою своїм Робінзоном Крузо, коли той знайшов у трюмі затонулого корабля діжкою сухарями. Выявляется, людыне так мало треба для счастья.